Berrien tenoreazurekin pantzueli garrai, gehiago badakigu, elduden eskola kartaz. Eskola herriari doakionez, ogoita bat gela zerratze, amasei zabaltze, arazoina aurra gutxitzen ari direla, Basena Farruko ERPI edo eskola elgeretan batzu bai estatu dira atzo, barkosan, sebeloan eskola okupatu dute burrasuek, bi posto erdi ikentzekoetan direla kotza. Azlen ezinbizia presioen rekaratziak, prefeta iratzarri zeneko ekintzara mandote atzo pauen, ebedezoa sindikateko laborariek, egun ehelbekoen aldi bayonan, aate eta oilasko azlen justengoz. Tren gidariak ere pauen manifestatu dira atzo, CGT sindikatak justaturek, endaiako eta bayonakoak ere antziren, tren motabatekin diren seguritate arrangura bizien hori Eta organo edo gorputz atalene maitearen sensibilizatze hastea da hau, hori hainbat ikitaldi, antolatzen ditu, Bayonako ospitaleak kari oztarata. Aroa Katyalina. Hamneka, gradoko temperatura mementuko eta temperatura gurenak bi. Gradorenen inguruan bakarrik eurri jaulak goizuntan, bizkatazkeragoak goizundajean, iguskeatxalde untan, eta haizia berroita kilometro horinean ere. <HHHH> Eta lehenik iztripu larri bat, atzo eguer ditan Arrosakaldean, Bayonako bide nagusian, bi autuek elgar jo dute, bi gidariak kolpaturik ereman dituzte. Bat helikopteroz Bayonako ospitalerat eta bestia suiltzea ilen ambulantzean donapale urat, sokorriek lan egiteko demoran, bidea mosturik egonda bulteat ez. Eta Modern Express itxasuntzia Bilboko portutik urbil, barda heldu da, baina porturat txartzea goizuntarat egibe Latu dute, e, itxasua azkarki, e, ibili edo aski azkark baitzen e, atzo eta horren gatik ez zuten barda irrizkulik hartu nahi, kaiarat edo portu laten du eta jabiak deliberatu beharko du, zer egin unzioktaz argantulatu edo desegina. Elduden eskola xartzeko, Gela Zerratze eta Zabaltzen berri emandu Departamentuko Inspektorea, korokorki Departamentuan berroita lau zerratuko dira ogoita bost idekiko, eskualegian ogoita bat zerratze, ama sei zabaltze, agazoina aurrak gutitzenari direla, lauionta berroita amara gutiago elduden xartzean, maite lopai. Haur gusiek ber shantzak ukenditzaten eta eskolak txekitzeko herrietan beharrezkoa ikusten dutu Pierre Barriere Inspektoreak herrien arteko eskolak eta holaz dutu RPI dela kuak altsatzia proposatu, hala basena faruan eta shibewan. Basena faruan, baiestatu deiku banka eta europelen artekua eginen zela, bai baietai e, lusaide eta arnegen artian, Pierre Barriere. Enfin, certains sont en cours de réalisation, dans bonne voie, je pense. Je pense que celui de la Vallée des Aldudes, avec Banca et Europel, est en train d'être finalisé. De même, le RPI dit transfrontalier entre Ardegui et Val-Carlos. Mugaz bial d'etako eskolen al-kartzia oso-sede edera dela ustedu eta erendeikue nula shushen ebiliko den. Les élèves de maternelle d'Arnegui puissent euh, suivre les cours le matin, les cinq matinées, donc pendant 17h30, de si yait votre mémoire. Euh, en basque puisque la ordavar on parle basque Armegiko Amaiskola apprendre le français euh, donc les élèves de Val-Carlos. ran barkatu, joan danostegunian nazionaleko zuzendari den barrir jaunak egan baitu, bi postu erdik enduko dituela barkoseko eskolan, erdi bat frantxez postutik eta beste erdia euskara postutik diakin behar da barkoseko eskolan ogoita bat aur badela baina zuzendariak edo inspekturak emeetzi baizik ez dituela kondatu aurten eta eluden urtean ere ogoita bat aur izanen dira baina nondotik aur gehiagoren mentura baumendote barkoseko eskolan, dena den, Untan, sindikateken bilduko da ikuskaritza eta ondoko ZDNaren bilkura otxailaren amagian izanen da hor azken erabakiak hartuko dira Eta elduden txartzeti goiti, eskoletako autobusak ez lita izke gehiago urririk. Familiak pagatu behar lukete parte bat, FZPO burrasuen elkarteak esatu da, atzo, erganez, familien zat gaztu bat gehiago izanen dela, bereziki errikipi eta mendialdean horietan baitira gehenik, garraioak baliatzen, eta bestalde erabakiori, burrasoekin haipatu gabe hartzen dela. Betidanik ekitorik izaitiari esker dela, jende guzieri eskolatzeko ahala eman, eta gibilerate giterik ez duela jo FC Perak urteko familia gomendatzen du beren eskualdietako konsillarigu koen ikusterat jointzia Prefeta iratzar izenortako ekitalia egindutea zegoizian, FDZOA sindikateko laborariek largoi bat ziren, Pauko Prefeturaren nainzinean, amak bat raktur ekin, errotak hauziak eta lasto balotak metatu dituzte sartzeren nainzinean eta haueri su eman, askuntza sailean bizi dituzten zailtasunak eta presio errekaratziak gaitzesten dituzte, Prefeta bilkura baten antolatzeraten gaiatu dela. Esplikatu dauku Patrick Etxegarai, FDZOako irazkari nagoziak. Bai, prefeta engehiatu da, Frantzia Mailan, Labantxako Ministroak, mahi inguru batzu bildu egukana ditu. Laborariak eta entreprizak, ez ne edo dutenak, eta uh, maazina hondi horiek, distribuzionia. Eta gure prefeta engehiatu da, departamento Mailan, mahi inguru baten lekian ezartzia, eta lehen mahi inguria eginen du, helduen, hastezken atxaldien. Maia ingurian, komitatuko ditu, Zendikata, Bistaina FDSA, Entrepriza horiek, eskenea tarragia ostendutenak, eta margina hondi horiek. Uh, prefetak ez ditu, errandauku, eh, eh, prefetak ez ministriak, ez ditu, presiuak emenda ba uh, da bainan, bain gehiatu da, maia ingurian ezartziak, aktore guziak errepikatu zori, otxailaren amarrean ernebeita eluden hastezkenian eginen dela eta bestalde egaztien griparen gatik aate azleak gelditzerat behartuak dira, beren askuntzen garbitzeko eta xanotzeko somaiti labetez e elbe sindikatak elgerretara zebatetara deitzen du hastezken eguerdiuntan, baionako subrefetura haintzinerat, dio eritasunaren kontrakoneurriak kalte garriek direla kanpoko askuntza eta etxalde txipi eta er artekuendako gainera aipatuak e direla guntzak intsegu restirela inekuak izanen eta etxalde andan abatek ondorio dorpeak jasan beharko dituela ahate eta oilasko azle nalleko mobilizapena hastezken eguerdi juntan baionako suprretura intzeniana mm. Seguritatea eta servitzu publikoa mehatxatua, lehma honekin, paper baneka, banak eta batekin dute, CZT Sindikateko trenigidariek, Paueko geltokian atzo. Endaia, bayona koak ere han ziren, trenigidariak, salatu dute edo dituzte esentza fearen, gesurrak, tren motabat desagertzen dela radar edo seinaritaik, ameka desagertzi izan zen gisa hortan, bordale eta endaia artian, zazpi, leskar eta Paueren artian, eta orda, L'angea Julien de Lyon baionako train gitarria Ce jour-là, pour nous, il y a eu mensonge, il y a eu contre-vérité vis-à-vis des faits et vis-à-vis -vis de la sécurité. Ils expliquent que la sécurité est maîtrisée, et que les faits se sont produits, mais ne se reproduiront plus ou qu'ils euh, sont maîtrisés. Et nous ont dit, c'est faux, euh, la sécurité est en jeu, euh, la sécurité n'est pas maîtrisée, les déchantages ont été avérés et ils peuvent se reproduire parce que la SNCF n'est rien pour retrouver les solutions. Badela gangguratzekoa eta seteteko gidariek ez dute gehiago gidatu nahi delako Isa zazpiru botiul nintzeneko edo makkako train hori galde egiten lehen Bailen main inguru bat Akitani eskualdea ezen eta sesaren artean. Organo edo gorputzata lemaitiaren sensibilizazio hastea da hau, Bayonako ospitaliak lepeti plezir izeneko elkartiarikin antolatzen du hastea osasun gintza eta kultura elkartuz gaia beste gisa batez jogatzeko, unela hastean zehar, ez da, eta antzerki ikusgarriek izanen dira gai horren inguruan intzaketa. Biziak salbatzeko erran behar da. Ha da Baionako ospitalak erabiltzen duen lema organo emaitearen inguruan jendea sensibilizatzeko. Gogoetarazi, lekukotasunen bidez trasplantearen gaia aiipatu hauek izanen diran tzerki desberdinen bidez plazaratuko dituzten gaiak. Pertsona batek bere organoak eman nahi baldin baditu bizirik deno adierazi behar du, biziki zaila baita bestela familiaren gai uste erabakia. Baionako ospitalean, urtean hamar bat organo emaite izaten dela adierazi digu Piak Lebocht medikuak. Ambiance quand disparaence à peu près le chiffre attendu mm -hmm. pour une région sanitaire comme la nôtre parce qu'il y a des prélèvements il y en a aussi, à, en a aussi, en a aussi Pau, donc nous serions juste le, le sud-ouest. Kopuruori mantendu eta albada emendatu naian sentsibilizazio astea biatu dute beraz le petit plaisir culturel har gülearekin Itzordu nagusia larumateta igandean izanenda jepa ge le vivan antzerki ikusgarriarekin kolizegelan Eta runt uh, bestalde sala salala begi lekuineko pilotariak bere azken partida da hotsaileren Bartian battian jokatuko du Ei barreren orain seurra da aspe enpresak ez dako profesional kontratua arabergitko Agurtzeko partida da plaza begin jokatuko du martsoan salak amosz urte pasa egin ditu goi mailan binakako hiru apelketa irabazi ditu zazpie eta hamargian eta bi.000 hamekan buruzdrukako xapela eramanzuk. Zuen, eta beaz baztertua izan den manera ez du bat ere preziatzen xalak, bera ekesua, entzunen dugu, zor seketeritako berri xailiana bururatzeko bizpairu itzordu eskolegi kolaborantxagan barak gai agronomikoak jorratuko dituen egunaldi tekniko bat antolatzen du burgoen, Felix Nobiliaren etxaldean, hori goizuntan beha sekretar ditaik goiti itzaldi bat bestalde franxesez izanen dena hau, ahanzi itako bayones gertak, gertakari bat eh, hoen joe afera ordean, ala, izen hori emaiten diote Jean-Claude Larondeak egineen du mintzaldi hori hoen rohezen abirron baioneko rugbilari bat eh, eskualerian bizi bainan sortzeaz edo jaturiz galestaga eta horren gatik edo, bakatu mila behazion ta ama iruan debekatu aizan zitzaion, rugbian hartzea baionan eta horrek denboran behaz ez omen fekulako ez tabadak eta kalapitak sortu zituen baionan. Histori hori du behaz Jean-Claude Larrondek haratsalde juntan, seiak eta erditan hori baionako Museoan. Eta amama filma, oraino utxegi male mauzue, donapaulekoa edo maulekoa, ba osie beste xantzaba, doni bane garazin, gaur, gauratxean, doni bane garaziko voban xalan, emaiten da, zorzek eta erditan. Goazen haintzina, goiz berri, xaiuarekin, nazuarteko berri eribeako bat orai zoekin, Kristof eta batik, eta si jordanean, palestindaren ogoi bat etxe bizitza ditu Israelek. Bildozerikin eturri dira Israelak, teilaturik gabe dira orain egun bat palestindar gehienak aurrak, israelek etxeak suntsitu ditu, eburonen justiziaako borokaluz baten ondotik eta palestindarik ilako solaxaldiak anzu egon ondotik, zizordaniatik ez dute joan nahi palestindarrek aldarikatuz beren harbatsuen lurra dela, israelek lur horiek okupatzen ditu gune militartzat baliatuz. Batasunaren zaintzeko, Europako batasunak Bide haidikide, Londresak nahi dituen erreformer. David Cameron, errixuma batuko lehen ministroak eta Donald Tusk, Europak kontseiluko presidenteak. Akordio baten zirri burua espero dute akordio hori onartuko duela Europak Kontseiluak balintza horiak betez gero, ekainean deituko luke referendoren merat Camronek, eta Europako batasunak eman sinkurtamenak balitu, batasunian segitziaren aldeko botoa galdeginen lieke egitagera argordiolo ko, nagusiak zuen diren, ekonomia eskumenak edo kompetentziak, lehiak orta suna, betza. Baita ere, Europak batasunaren inguruan sortu ez dabaida politikoa, etorkinen ingurukoan, Kamronen eta Tosken proposamenian, Londresek eskubidea izanen luke Europako batasuneko etorkiner emaiten dizikien gizarte servizuen gelitzeko, larialiko arrasta deitu dutena erabiliz, hau da batasuneko beste Estatuak erjustifikatu beharko lieke servizu publikoak gainazka, de Ouskala. Cataluña Arena Dieras Pena está de Lituaisan. Jaskoazarroaren bederaattzan Kataluniako Parlamentuak onartu austura adierazpen eta deklarazioa delala delitu bat izan uste du, beraz auzitegi nagusiak Katalunian adierazpena legez kanpokoa zela geriko iza nez ere, hortik konspirazioa delitua izan zela egeiterrat bidea badela gudiatu dun eta estela inakgeririk egon dio ere, besteak beste aierazi du austura adierazpenaren notut ondotik ez dela, ordena publikoa nahashi.